Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam taslima katira. Allahu jazzalla wala falendrojm vetem per kete ndihme te fal lekerojm. Lavdote te bekimit te Allahu qofrim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjen e tij shokut dhe te gjitha qi ndjekin rrugnen e tyret e ndihme funte kse bote. Pas sodimit Allahu jazzalla jalehu shizara se falendroj edhe juve. Hoxhën Besart me hoxhëllate tjerë këto, juve të nërruar Gjëmatli, dhe zërë aktivista që po angazhoni, po mundohni që dë bëni aktivitetet që e realisht në ndihmojnë, së bashko edhe të amësojmë fejnë, edhe të praktikojmë fejnë, po edhe të shtrim këtë ndikim të kësoj feje edhe jashtë të rejtheve tona. Ju këtu keni pas dhe keni vërdimish më saferë të ndryshmë, edhe hoxhëllate keni që mëni tema ndryshmë, Dhe besoj që në aspektin e informatave, alhamdulillah nuk çdojnë keq, alhamdulillah. Përonë no, edhe atë iniciativa juaj që të ketë një organizim tillë në atë qytet lla është tregues i një pikurie edhe kuptimit të drejtë, alhamdulillah. Është që duhet të investohet vazhdimisht në këtë dhe duhet të ndërtohet mbi kët kuptim edhe mbi kët angazhim. Tema që po të osëm sonte për të është një temë që do të thonë sonte fillon, por të besoj që edhe nësë takime tjera të është vartëshme kërnimin si e bojmë, do të kena rasin që të tajtojmë edhe pjes tjera të kësa i teme. Nësi këtë teme është, dhe më thonë, e shpërndar, është tem, dyshim, e dyshim, shumë e gjërë, dhe ka nevoj për tajtime të disa dnejeve dhe takimeve. Por sonte, do të fokusohem në bazat e kësa i teme. Këse, bazë i më rëndësi, Pasë të mi bazë ndërtojnë edhe qërëtira mjetët edhe pasë të mënyrë atëke, që ka ka dhe me këtë temat. Përëndaj ju, këni pozëri që të të titët për kontributin e besimtarit, që të jetë një besimtar produktiv në shoqinë të ti, integruar në shoqërijet në ti, si të jetë një kontribut i një fetari në shoqëri. Dëmëllon që të lenë gjurë në këtë shoqëri, në kuptim të përmirsimit, në kuptim të ndërtimit, e kuptim të pjesëmarrjes, dhënjes së ndihmës në çfarë aspekti ka nevojë. Do të ndikontributi ka edhe këtu kuptim. Kontributi ka kuptimin e pjesëmarrjes, i ka kuptimet e ndihmës, i ka kuptimet e, e dhënjes nga vetaja jote për të mirën e tjetrit. Gjithë këto kuptime të tjera i ka, i ka termi dhe koncepti kontributit. Prandaj për, për gjithë këtu do të klasim inshallah mirë pa duke e filluar nga bazat në uh, biqëfar baza ndërtojt kontributit qdo kujtë për neve. Islami vendos baza për gjithë qka. Këni pa për shambullë, kemi surën Fatiha, Islami ka vendos bazat e kuptimëve të Koranit. Përsa surja Fatiha që vëtë, të më thonë, umul kitab, baza e libre të përpëm. Pëse? është baza libre se bazat e këtë mësimeve në Koran që janë, pëtë mund që kemësime në Koran që ka janë, këtë uzime që janë, që janë Quran, kanku, në Pase për shamull, djetarit kërë kanë e shkoqit hëla fatjen si bazën, kanë thëmë për shamull se emrët e Allah o të barë e kotara, bazën e kanë surën fatjen. Pse? Se esenët se ketë emrët e Allah të adhuzhjër këthejet në këta tri emrën, që janë surën fatjen. Rabë, Allah, pas të i Rahmanir Rahim edhe disaj kanë shtu Maliki, umi dina. Esenët se. Esenët se rapurit, bazë e rapurit në Malan është, i jakë nabudu, i jakë në stikë, që ka bazë. Krejt dispozita në kuran që kanë, ketë regullën kuran që kanë, i këthejnë se i bazë, i jakë nabudu. Pa e në të më pasë një bazë, të më pasë një, një, një, një, një themel të rëzishëm, që pas taj mbija themel në ndërtojmë pjesë në mbetër të ndërtesës e punëve dhe projekteve tonë. Pa e kërë qështëja bazës, qështëja dyjtë që ka me temë, të bëjmë e këtë tem i referohemi gjërave të përgjithshme që po jetojmë në rrethanave tona. Ëh, për shembull, kshuajm inerancën e njerëzve, kshuajm dobësimin e fetarisë, fushatat e ndryshme për këtë kuptimin e fesë, këtë interpretimin e fesë. Pastaj edhe shojmë një vështrim marramendës të dilemave etj-ve, yoshjeve që kanë me aspektin e përkohshëm të kësaj dhënje. Gjithë këto janë me kuptuese kontributit është mështë i dëmëzdo shumë. Më nuk është qështje mojë e dëshirës edhe sevapit, por është qështje e prioritetet e vëpëton. Pas taj në atetet nëse e shikujme edhe e analizujme komunitetin të në fetar, do të shumë se kemi një komunitet numerikisht të shkjerë, po në kuptimit organizativë shumë të shpërndalat. Nuk mund të thimi që egzistën një kontribut, po i pas strukturumë. Në kontributi pa organizum, një, organi, një kontribut i si cili nuk ka nuk ka vizion, nuk ka qëllime të caktuara, po më shumë domthon ka kontribute ad hoc të momentit, reflektime, reagime të momentit, çso -so që janë të organizuara edhe të strukturuar mbi bazën e agjendës së shpalljes së fundit. Se agjenda e shpalljes e, e ka strukturën e davetit, ç'u mëpo. E ka strukturën e, e, e kontribute ç'u mëpo. E ka dë nuk i nënshtrua detyrimisht reagimeve dhe provokimeve të jashtme, eca e, e tutja, thon. Po është një pjesë shumë e mirë me reagime dhe provokime apo. Po pjesa më e mbetur e studtje në pjesën e ndërtimit edhe në pjesën e, e, e, e, e bazamentit apo. Mandaj nëse ju kujmë atë as piknik komunitet fetar, a jemi të kimë shumë për të bazat në rrethot. Kimë shumë për këtë aspekt, domthonë të e, e, e, kuptimit fetar që ka me kontributin e fesë dhe çka do të bëjmë angazhimin individual të çdo fetarit, të çdo besimtarit në ë këttemave. Dhe gjithashtu, domthonë, ë në, nëse shikojm kontributin mes të kaluarës edhe të tashmës, do dë dëjm dollimet dollimet mbyllaja, thotë. Për Përshëmbul, ë kontributi kontributi të kaluarën nuk ka qenë, nuk ka qenë, nështa me këto përmasa të shtrirjes, edhe nuk ka qenë me këto mundësitë e veprimit, është e vërtetë. Mir po, dallimet që ka qenë më stëkuaros po flas tek ne. Edhe tash është gatishmëria për kontribut ka qenë më e madhe se sot. Gatishmëria për sakrificë ka qenë më e madhe afër. Por thamë sot nëse njëri futet në një konform zonë caktuar apo është i mbulimis, përpara njerëz nuk kanë nuk kanë nuk kanë prunq nuk kanë prunq konformitet. Janë përshtat çfarë lloj situatë për me kontribuar. Çfarë do fort me kanë pas sot. Por a mës dëgjojmë që, që njerëz por me me me ka me me hap xhamin për shemb s'ka pas xhamat e ka pasni xhamat 2 me dal xhami ka qenë për shembull rrezik për jetë ose ka qenë ftoft ose ka qenë agjilimi për shembull korra të vështira por megjithatë e kanë paguajë çmimin edhe ka qenë kontribut mirëpo gjimje sakrificë të madhe dhe gatishmëri për me paguajë çmimin e kontributit që sot nuk e gjejmë për shembull në atë nivel që ka qenë të kaluar prandaj ka nevojë që katim të furet shumë për te, nga se, duke pasë për është shëtash, shtridjen edhe mundësit, nga duhet edhe sakrifica, bëhet një kompletim me dhërit i merekullu shumë që mund të me prodhu projekte të më la, mund të me bëbë pun të noja, thënë. Pa ena, non sonë se shukim për shembull, shumica e defekteve që do të klasifikohen për defektet, po vësht si pikë këtu që përmenda, shumica e defekteve matet për janë në mungesë sakrificës edhe galçmërisë, çka janë aspekt në mundësive dhe shtirë, sapo. Si për shembull, zdomë pul për shtirin, ku çka është sot, kide kush i falt, çdo familje gatë. Zofshat që i dikuçi falt, ku çka është? Po por oz ka qenë kështu atë. Ku më sku me katunë, katunë që jet në njëçi një falt pas vogë ato. Apo Kë mund të me shku fshatëra, fshatëra, fshatëra, s'ke gjithë gjamië, apë. Së sot so që është, apë. Në kuptim të shtirës, jene në e, avancim, apë. Po, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në aspekt në mjetëve. Së so, t'je shumë me avancum, apë. Së so, t'ke i një telefon, që më shumë buë një grupë me 300 vetë, 500 vetë, apë. Edhe më rrës sekundë, më shpëndatë të gjithë dhe një mesaj. Një mundësitë të nëjë, apë. Po, kur e shumë, fu sybë në mundësive gatishmërinë për kontribut këtu ka çelësim thonë. Do të thonë nuk ka gatishmëri ndoshta më ndo kohën, më nda ë ndoshta pasurinë, deturinë, është shumë më shumë dë të vinë si tema. Prandaj është më shumë që gjitha këtu që përmena si ë pamëne po elemente të rëndësishme, shpërfaqëtin rëndësinë e kësaj teme duke filluar nga bazat e ksoj ksoj tema. Nuk po të mundoj shumë këtu ose këto që përmendën kanë shumë çka mund të thonë këto, por vetë si, Kalimi Themi më treguam domthon çka e bën katim, por neve shumë interesante, po edhe të domosdosh më pas. Andaj këto bazat kemi tem kemi bajë i PMN çka më thon, prandaj po duam të kaloj tek bazat direkt atëvon. Ë, uh, thashë Islami përse s'a ndërton baza atëvon. Bëllë është interesant xellart e din se në kuadër të studimit të Kur'anit ka shumë shkenca që shërbejnë për studimin e Kur'anit. Kur'ani so, është oqean i madh, fson. Ka shkenca që themelojnë për më studiu Kur'anit, shkenca që veç kët aspekt të studiot. Shkenca është shumë e madhe. ë Oshtë ndodha një nga një nga për shemb çësia që janë për studimin e Kur'anit, për shemb ë ajetet bazë për tema të caktuara. Prongon, ai ete baz për haramin e Xhyq. Ai ete baz për besimin e Xhyq. Ai ete baz, don ka ai ete bazjen bazike që pastaj tjera të tërat vazhdojmë ul në këtu në këtu atë. Don kroni e synon bazamentin, e synon ndërtimin. Vazhdimisht. Shkonë për shembull periodën e Mekës. 13 vjetosh baz. Nga se nga se specifika e jetëve të Mekës është fokusin e besim, veçanërisht besimin Allahun dhe besimin në ditën e, dit e gjykimit. Këtë fokusim në këto dy pika, jeme të regu të unë sa so, so ka qenë investim më në ndërtim. Edhe në aspektin e shumësi sa jetëve, po edhe në aspektin e kosgjatës e shpaldis. Ndërë dhëjë atë përët. Më shumë, kosgjatëja ka qenë 13 bitë. Në ndërtim në bazë. Ndërësa, pastaj, ndërtimin bëj bazë, ka qenë dhëtë vjeqanë. Me dine, ku atje ka nërë dispozitë atë përët. Të gjithë ndonëse atë 9% fazë më vonë të haroma, është bërat të gjithë janë të periusës me dinëson. Madje disodetor kur diskutojmë për filan surën, a është me kasa, me dinase? Për shemb u thënë, ju nuk jesh me kase, se këtu ka urdhër për një punë. Këtu kanë dalë për një punë, don se si, si më konj, realisht e e e ky ajë mësi kanë te kërkesë me veprutë që si ka, boz, nuk mund të koni më që zgase më që ka bazë, në ka veprë më vonë a pse ka pozave primë po duhet të na spik ne përgjithësh më pas. Prandaj kuroni është në, ba në, në bazë. Pra edhe kjo tema e kontributit ton duhet të të kade bazën e bazës te vet apo. Baza e parë të rozer që duhet na me kuptuar, ç'është ne kontributet, ç'është e pjesëmarrjes, ç'është e ndihmës, ç'është e dhënjes nga vetja jote. Ne kuptuar është se kontributi është ku kategorizoj kontribute. Ndihmë që kemi i bë, domethënë çersa qen sunnat mustahab muba farz ekzemplar ku ka diçka që është mbi këtu apo ka diçka që është mbi këtu a ka diçka që është mbi këtu po quhen quhen me kasit apo objektivat synimet e shariat ton. Do të gjitha dispozitat, të gjitha rregullat i shërbejnë që soi objektive. Në këtë rasti kanë ka më realizuar objektivat caktuara apo. Për shembull, ninja objektiva që ka shëruar me synimin mi realizohesht me arrujt njëri tjetër. Për me razhu këtë objektiv, ka përsahtu regula. Këtë du të në bo, këtë du të në bo, këtë du të në bo, këtë du të në bo, që i shërbinë kësa objektive. Dhe objektiva më e rëndësishme, esenciale e mësimeve të fesë, është ruajtja fesë. Kja është, dhe më honë, objektiva më më dhore që do të thonë hinat rrugën e domosdoshmërive, dë një çështje që është e domosdoshme, dë nuk guxon mua të shkalu. Nuk guxon me tërë, është e domosdoshme, dë patërsukshme, të pa alternativ. Është rrugëja e fesë. Po rrugëja e mendjes është objektive, edhe rrugëja ndjetës objektive, edhe rrugëja e cish është objektive. Edhe rrugëja e pasysë është objektive, këto janë objektiva, po më ndora. Krijto objektiva, ruajen edhe mundësohet urëtyre përmes kontributit të tyre. Nëse skuq kundëbushësh nor, me rrugë fill përjetë apo. Nëse s'ka kondicion të mos ushnor, me rut tjetër, çenohet jeta. Prandaj kontributet e ndodhëza për të, dhe për hapën e fesë, në mësimet e fesë, dhe ruajtjen e fesë është objektivi i fesat. Po. Përshëtajmë shojmë për së bashku në fillet e shpallës, në fillet e shporsë e gjim këtë kërkesave. Ya po. ja, yulmuddith kum fa'nzir. Otiç je pstil. Çu. Gëtu, hac. Gretu dhe, alarmua e thirë njerës, të thënë. Kemi në filim. Pasaj tu t'jepën. U endhin ashtire të kela krebinë. Thirë i thafrëm i të, të tu, thirë i këta, dëllë të thuju këtë, bëjë këtë. E kështë më nëratë. E gjemë doon të shpërndarë në të gjethë thauzime të, të, të, të, të, të, të, të, të fjesë. Madhje dhe në filet e shpallë. Të. E e në më në në në në në në në në në në në në në në në në në në me këtë me këtë trajtim fetor është e domosdoshme që i biese nëse nuk përmbushën kërkesat fetore për kontribut apo atëra domosdhom rrezikojnë komplet objektivat rrezikohet fjala komplet ato dhe kjo pasna bën për djegës me përfit më të mëdha për lotë manduar pun. Çësia e dytë, baza e dytë që do të punojnë këtu në vështë është kontributorët e vërtetë që është objektiv e do më zdojshme fetare për realizim, në ndetë, nga një ronë. Nga ona tjetër është, është do më e, e, kontributit përfi është pjesa përbërse e gjdo besimtarë dhe besimtari, e pandashëm, do më thonë, momenti kur ti je musliman, ti edhe kontribuan, nga se nuk paramendohet, nuk paramendohet, nuk ka mundësi që një besimtarë Ti je për shembullafton, aktiv me besim, aktiv në praktik e pasur në kontribut. Së eksiston kë mundsi. Nuk e dyshon. E pamundshmosh. Kjo po shemars thua. Ngase ti je kontribues për këtë, fej. mirë, po kontributues për këtë. Fej. A është me vedi apo vedi është pun tjetër pastaj? A me qëlim, apa qëlim, është me qëllim apo qëllim është diçka tjetër? A ashtë, thonë, është domethënë çështja që ti e bën me organizim apo organizim, kjo pun tjetër. Ama për që kontributjësht pjesë dhe ti aktivisht të je pjesë marrës, është e pashë mangëshmarë. Pse? Të marëm e bubekrim, rrëdjëllat të ala e në hatën. Masë pari, dhe më thonë, për që është pjesë e domozdoshme e kuptimit besimit, e shumë bubekrim. Për që është, dhe më thonë, pjesë e domozdoshme edhe e besimit, e kene bubekrim. Don, edhe pse është pjesë e domosdoshme e kuptimit të besimit, është Abu Bekr për shembull. Edhe pse është pjesë e domosdoshme e vetë besimit, është shembulli i Abu Bekrit. Mos mos vëdimë shumë shumë që tamam nuk e shambllojmë Bekrin. Abu Bekri radhiyallahu ta'alani, posa e ka përun Islamin apo. Çfarë ka bëu? Po? Me automatizëm është vënë lvizjen. Tushku rrugës e ka pap po Bilalin te, këtu që thonë Çaquna më bone por e bëj billollam. Ëh, donkë një diena për me ai s'ka marr tash kurse, trajnimë, dersa të posaçme. Jo vet vetjë. Pasat e kuptosh këtë CV, më automatizëm kjo të bën aktiv. Nuk lën më kon pasiv. Është çështot, mësimet e fizike çu të bojn apo. Me kon, me kon pasaj me dhëmshëri, pasaj me kon i lëvës. Tushë çka pun tjetër, të të ama ndjenin e kontributit. Domethën, mentalitetin e dhënjes, e pjesëmarrjes e bënd të pëndashmë nga kukë e besimtarit. Pa mund të shumë të. E buvekri ke pa me njera. Pas taj, ka vrapu me mbrojt për gëmërësën. Qysh për njërin për e vrani që veç për të zut e mështë Allah, që shka a thonë për shumë, ai besimtari që ka thonë për musë, a thonë që shka a thonë dhe buvekri për Muhammedin Alehi Sazok. Së rrëna pëtën. Së mu është me konti, nuk mu është me konti. Për të asyje, kur ka qenë gjallë pejgamberi Alehi së dhëtësa, e tërë bara e fesë, karami ta. E tërë bara e fesë. Përshamullë pejgamberi, s'ka thonë, bëbëkër të omerit, mjë në qëra, që ka përfikë ty të vesim. Apo, kur kanë, përshamullë, probleme në bëshërtore, të thio më rvinë, të nësë nësë në këshusë. Ja, krejtë që kanë pasë të pejgamberi, krejtë fejatën. So Allahu xhallahu wala kreet fenë ka zbrit bi pejgamberin sallallahu so alaihi dhe sallam. Pashfor boraka bojtav. Këto shkencat sot që umeti që shekuj e shekuj mëson, e sa shkolla, sa doktoratura, sa mësimet e këto, këto vet i ka dhënë pejgamberi alaihi dhe sallam. Këdi kam thonë. Gjasave baza e mësimit. Don. Pastaj thë di mëtej me temi, rahimullah, kur ka vdek pejgamberi alaihi salatu wa salam, apo tash kjo borë që ka bójt vëllvet është pordo. Afton. Tash pordo. Dikush e ka marrto, dikush e ka marrto, pastaj është shpërndarur më tek puna më. Prandaj, domthonj aspekti i kodributit në binisën domosdoshmëresh, ngase është shpërndahisja. Tani sikimi që i cëln kimë mësohet binisë domosdoshmësh. Këngëndiron, kanë teatër për shemb, kemi prapë Ubekrin. Ë, kur është shtu presionin me kë e Abubekri radiallahu ta'ala nuk ka vendosur me dalje me kësapo. Asku dikun kush marrat në dorë mautën so ashtu presion më këndo mësh me konsultë me me me me letë nga mirët al-hisratosa ka dolbi meks un kuptoj të sprangulës hiliti se hiliti s'ka çën edhe opsion me dol përshëmull dikun rrethin me dol jashta jashta do të ti presioni që është ushtruar në meka e ka taku ibn deghin ka çën për mushrikvet mekasëve e bubekan ku qenis apo ka çën mendicem edhe edhe një ironc Ka qenjë një trektare, ka qenjë një kontributë dhe në sekshtu mëllatë. Ka në ku e njësë? Ka thonë, një më njësë medal nga kjo presion së është më të te për më. Në bojë bo një atmosfere padurushme, edhe du dhë më aturuzotin të temë lërë shmo. Ka thonë, mithë luke, leja hrëngjë. Ndikur si së bënë medal, që është mjekja për ty? Kë, ka një ndikim, më mo. Edhe, ka thonë, po është sitata që ësht unë e garantej. Dunë ka qenë të rritë e garabë, kur e ka marrë dikush dikojnë në mbrojtje, a i pas taj i ka largu presonit, kjo i ka qenë rrhatë apën. Edho Beke i ka pranua. I ka në qekë kërsh pijem, qekë kërsh të manë pjesa e o borët, që të... Sa të ka hapsik, që të rrë, kur kërsh në gudzën me, me të uafrujnë me asë gjopën. Unë e jëma i që i garantejë apën. Qa ka bojë Bekre? Kërg A ma bejë kërë falë, rrëtjë Allah të talë, namazit të ju konë tjetë eftën. Po më nëjë, shpeshë eftë me, gjithë me me, me parullje, po edhe me shpeshë eftë me latë, pas taj me, me një këndim, teper dhemshëm, teper me lanë kolegët të këp, ap, fal, i ka... Edhe ju më lidhë njerëzit. Ajë tu falë, ju më lidhë njerëzit. Qëfar i badetit, qëfar levizje, qëfar përkushtimi, qëfar sinceritetit. Edhe veç nga namazit të ju më muslimanat A këtive është s'ka po kërgjë? Ka kërë plikime të veta? Dhe i ka ndonjë i mëndëgjën nësë. E po bekri po bëmë probleme. Daun, po bëmë probleme. Po i vëndë sprov gratë erininë tonë. Da ta po e shërën të i falë, po bëmën a ta që është osja i po ripinu bapë. Thullet të mërën. Ju jo më falë preashtë. I ka ndonjë i mëndëgjën në këna probleme, Ti falja rënë janë për vetën tonë, po hejmë rënë në në sub faljë. Mësë dhërë me të po tjerë, të punë. Ka onë e vë mekër rrëdjela të alë anë. Ashtu ashtu së më ka smëzhdasht në mërët e ju, të punë. Kërë që jone së pra ne kitë kush dhe ka dalë piste, për shpistijë, të për. ka vazhëllë po në të utjë, të punë. Kërë e ka një qëtrujë musliman në Damaskun, dhe onë, kërë e ka një qëtrujë Damaskun, dhe kanë hynë kishën e madhe, s'kan paska, pasë e mikur, e kanë nda për gjyst. Një piesë ka qenë për më falë, një piesë ja kohenë atyne me vërdu me a këtë dirësa ta të të ndërtojnë gjemjet e veta. Se është namazi qlirimit, namazi i kanë dhoni të saktume, ku më manda. Po, po në punë ditë, po njave, edhe atat është, dhe më honë që kanë qenë prisit e mdhej fetar të krishterve, I kan parë sa obashqërt po fal lumen. Përgod. Të ka falë si namazin, të ka falë, përna sa obën safër. Përna sa obet ka falon. Ka thonë që shtohet me çfarë kushtimi ndezojtë na kanë dëgjuar veç ha variante i sotin kënova. Afërsë mës në një sistem di kur të ka vënë. Kjo është kontribut as u kanë folur, po kontribut auto. Po do të thotë si ka për shemb Allah. Shpres harë. Uh, dhe primet dikujt sa so mund me kon kontraproduktive ti munosh me fole me boj, mi jam fëthën dikujt me boj një të keqe edhe me kon një sild e keqe dikujt një musliman për shambull i pandet gjatë shumë në punën e vetë dikujt për shambull jo korrekt, mashtruz dikujt sa so mund me boj bo, so mun bo aktivitet kontraproduktive ka shri kontribute që i bojnë tjertë për me dëshmu të kontratam një ora për Pa djeshta s'dhesta, ai bjoqai, ec do me boku kontribut. I thought all one one of ofona për veti, edhe pse më është i punë emërt. S'është puna jote mëp. Momenti kur ti e bëu musliman, momenti kur ti tash e keni ngjyrë, jep pjesë në komunitete, tash jemi me përzimat mëja, nuk jemi vetë juta. Tash nis komplet ndoshta të shkëtyrën ti të jotën. Patjetër. Ti swoj me nuk e të mentalitet. Sot u spodu me konjët, po smonesh, se ç'i shutë ato. Para të ndumohet që kontribute është pjesë përbërse e qenjë e stonë e pranumë se pranumë. Kjo regull, kjo bazë, prandaj, me që është kështët, ma mirë me kuni strukturu, me organizu, me mësim, sëse me shkun kuptim kaotike asë me pasë efekti kontraproduktive. E, edhe kontributit dietarve e shumë që është kanë kuptu, se që është e në dillet me, me, me besim. Pësit ka besim, mërënisht ka aktivitet. Kështë të të të të të të të të të Ko kontribut. Pa tjetër. Pastaj të noz nëzë, rregulli i tretë i rregullit tret i kontributit është, më von, kshambojmë meqenëse është legitimitetja, është bazë. Po, kontribut është poshanë, por jo kontribut emocional, euforik, apo jo jo jo jo, jo kontribut për shkambull aftën gjatë kus moment me vet. Jo. Kontributi në Islam duhet më ulë gjestimu. Prandaj Allahu Xhelorë ka mësuar si kurse ka von këllë hadhihi sebili, edhu ilë Allahi ala besirëtin, anë wa mani të baani. Thuaj, ma në thuaj, kjo është rruga imë, edhu ilë Allah, une threj stekë Allahu, ala besira, mi bazën e diturisë, mi bazën e referenzës që Allahu ma ka zëmritatëm. Allah i tha për e kamërësëm, fë stekim, kema umirtë, të rrinë këtë udhë, Puna, angazhau, kontribua, hec, a ma qështë na urnu në. Së mund është ti me bëhë këtu kompromisa. Nëse vjetën përsa këtu, binartën përsa këtu, a të vendi kësh përshem, që da me, da me kontribu, vlëgjikurën është ashtë kontribut i mirë, a ma s'ka leqetimi të ata. A e du të me leqetimu, me e, kontributin. Përfej, a ban, a zban, a nregull, në regull, në ka në regull, a ka dam, a koha për këtë kontribut, Nësa mund më kohen kontribut më regull, më koptin përgjithëm se ka legitimitet, mirë po, koha së është atë. Përëndaj, bazët e këti legitimitetit të në vëllët, që mundan në më përën, janë e, tri. Po mene si base, ka shumë që më për le, legitimitetit. Bazët e këti legitimitetit janë tri. E para referenca. Referenca edhe, dhe mënë, tekstale, edhe referenca e edhe kuptimora. E para referenca tekstuale a Koranës Unetit, tekst e Koranët një referenës. Po edhe kuptimora, kush është refererit sajute në interpretimin e tekstet tila. Se ka dukush e ka arve zë Koranëm, po kush e ka zënë këtë të fësirë, kush e ka spikonë këtë, këtë, kush e atë atë që po e legjitimojnë vërmën së këtu. A janë njështë kompetent, a janë të duhur, a janë të thirur, a janë të dëshmumë, a kanë dhije. Pra e kontributin më pas në shmitat. Në sh Donë kundërbutë të, të sakta. Don kurskandjet e lehtë mora, i ka i, i vëj sikaj pronë i ka qortuam ton. E ka qortu. Në një nga betejat, mos ja Khalid ibn Musliman, peqan zon kadjet, për shkak të vrarr njerë që s'kan qen pjesë pas luftës apo. Te ka qortu fort. Ku zgjabuket, kavali, mos bani kështu mova. Njësh që s'kan pjesë mars, ata do të thonë se kan mënuçi pjesë mars. Po kta mundi minimu, po. Demandon se po kontribon, po, s'ka ndërbot kapa. Nëse kurrikula tani, do të thotë për, si për, për shembull, me bëj gjëra që janë pjesë e feston. Për çdo kontribut që nuk legitimohet nga referencat tona, realisht nuk është i pranuar. Edhe pse mund të jetë me kalkulime të sakta, i do bësh më i mirë kënd rregullës apo. Po s'ban? Nuk s'ban, apo. Për shembull, amulla më thon, me bën i marrveshëm me me Bëndë dhe drogës. A die, në që një, sa të mëni, zëqatin e drogës. Me në e përnjeve. E në me që zëqatin, e në në gjeminë. A njëri që është vetë përbënë, a i drogë përbënë, në së në në nërë. Ma mirëve të jamarëm zëqatin, në njërëm ja e që farë zëqatin, që zëqatin drogë, a nëse njëri ka zinjirë të shpijave, a në ku ka amoralitet zinjiri tila, vëqa si a i ku ka veç aktivitet të tila e a, a vjën, dhëtë, një kam një ja dhëtë që si shpija s'kam, si të veç të, të, të veç të i kam që i ka që i bojnë, sëta e kam zeqatrën përshanë se mirë, që zeqatrë një sadak më shmedanë, pastrohet puna jo të që aki, pej, haramit bëhet halal, nga me zeqat e qimë një shkollë, ka do bi që shka do bi, në këpët me këtë puna lë, të parana, kur, kur ka, kur ka pas një pjesë e qapës u prishë. Edhe në qukë kureqët e mekës me rindërtu qapën. Po kanë qenë shirkë për mëna. Meqët e kanë ditë se shpia e Allahot në më glesë me haramë, Allahotot. E kanë ditë e ta që është ta. Ata do harame si kanë ditë? Ama do i kanë ditë për natyrshëm? Do përdo harame, Allahot gjellohë, natyrshëm i kam su. Do me vijel. Ama me keqë përdojrë pasu një jetimit. Dhe kanë ditë, kanë pasë da shumë Edhe ka qom qore, veç halal do se kjo është e Allahut është. Shtëpia e ty që fikën drejtë për emjum, po kjo është shtëpia e Zotit, me halal. Edhe bir parë pse kanë pas po ato. Don parë më skanarit me bir parë halal me ky çabën që të kanë dhënë Ibrahimit sotën. Edhe kanë dhënë gjysën, e thënë asaj pjesës si, që ka pas mosi, ja ka buni mur, që shto i ka thonë Hixri Ismail, që tu kune, që ku tu koni pjesë po na sot mësi sa sotën para, sot. Se me haram çab jashtë nis sotën, para më. Ka kuptuar ata. Ma sot njëri për shambullat dhe më bënë aktivitet të, të lifara, e nërrit një gjemë një dikone dhe u paslesëm në apënë, në se kjo, jo, kjo fejë është zbotë, me haram zbotë, me hajni zbotë, me mashtrimi nuk botë, asos e tjera tjera, për daj kontributi kërkonë legitimitet, të referencis më spare përë. Po për dhe legitimitet në guptanë dhe aspekt në kompetencën përresivë, për shambullat dhe, ka, ka mundësi që një kontrib Mekanul filtrin, kuptoj për të përcaktuar. Mirë, po mbi bodne e rrethoreve caktuara që kanë vlerë që mund shumë një ditë për shërbimet ekonomike, sociale, politike, sa so shkohen era. Skolës limitat, sa komision po shërron. Prandaj don, duhet të respektohu kompetencat edhe presidit, ja elëshmitë po ata në elëshmitës dorësi ato. Orsi i përshin gjitha këto aspekte të elëshmit që përmban si bazë definimi që ka ibn Qayyim rahimullahu i më kejmë i mëllam kërë kamoj për, për, për orësin që farë ka thonë. Ka thonë, të bësh atë që duhet në kohën që duhet në mënyrën që duhet. Që të ju e në tri përbërësit e orësisat. Që këllë i zimiteti. Të bësh atë që duhet në kohën që duhet në mënyrën që duhet. Nga se kamë zi të bësh atë që duhet par të bësh në kohën që nuk duhet. Së pra në odo, nuk ban. Nuk ban është është është gjatë sëdimëve do në Medina, edhe e, pa të ndodhë një incident, medinit e gurët aty, pa të ndodhë një problem, edhe tash, ish, Arabia, di, të është, në menishtë, Arabija, së të dhe bandë të përpikët vazhdushme, për me gjithë një zgjidhje, ma fa gjate, ma stabile, numëri ma dhe agjive, edhe pa të në kërku edhe konsulents, edhe për gjitha kompanive botnore që mirë me menajimin e turmave. A, pëtanë, ku kompani Bonora menaxhën Turmat. Edhe tash më e konsulto caktu me çështë komunicimi nënaxhën Turmat, ata kanë idejë se në, në që ka na 5 milionë njerëz, ti e vën vën të naftën. Edhe po lemi nuk kaç për shembull që janë 5 milionë njerëz, po çpëndom, po 5 milionë njerëz për shembun drinë në rafot. Çikate na është, se më bëj mit gjini 2 milionë rafot dhe 3 milionë ata janë, kallash, po 5 milionë rafot, 5 milionë muzri ata, atë për ti kë menaxhëpër të naftën. Edhe domon Një prej një prej ka qen, ka në prit kusht, në prit zgjidhje ka qenë këto punë, apo ta. Sa ta që kanë menuar normalisht në aspektin logjik, në aspektin e tyre profesional, po aspektin ka ka në aspektin strategjik legitimus, apo ta. Çfarë ka qenë? Ka një skala e këtu punë, apo ta. E pse e bën i haxhen, për shembull, veç një ambient. Vone 300 mijë të kokë në autom. Edherit edhe të numri 25 milionë, unë më 15 milionë, apo ta. Edhe fitonin aty po, zboto tho. Zboto na as arrafat nukun me do. Os dita e 9 e Hulhejes u krye puna, 5 milion, 10 milion s kançer apo do merrafu, u krye puna. Elo. As muj me ti, teraz muj me 20. S'munesh, ma di s'munesh pas akshamit. Pej dreketi në akşam, kalej akşam u krye arrafat apo. Qën ku tin ku fici i kavënu shi arrafat. Ti diu, nëna ty tash me bëu zgjidhja apo. Ma ma ma ne vroj. Apo ama ja është soja, s'munjalo. Apo qonë nat. Tash ne për shembull, kena problem domos ose çmos. Aftë shumë vlodhë që punojnë në mazjmos, në shkollën e mazjmos. Nuk më duhet të gjejë orët kur sot mund të oburoj. Po ç'a bëmë atë lashë, shtim dildën. Këtë përsëri janë ato. Apo kontribut ata tashim i madh, për shkaqë mund të thonë, keni kontribut burra historinë e iabdon. Apo sa hi histori përcish. Na keni shtu burr, se ditën e sotsh të popushojm. Edhe ata që mshilin duguja, s'ka nevojë të mshil, këtë janë okay. Osban Allah. Djumon kimi vo. Ani a bandom djumon për të mos zgjarrshve. Ani çadet zbanlo. Ndërmjet kamu vani, apo kuptoni çmitetin. S'ka po bëj që do e ki, që tu timu në mëjet kreativitetin e ndërmb. Ja s'ka kësaj, s'po u sjallo. Të s'është fjaja jote këtu. Haiko të budi kërgjish timtat. Një ko kufit e vet, i ka çaq. S'ka këtu kompromis, s'ka këtu negocioata. Ka disa, ka disa zona ku mund bëjmë kompromise te mijë ditë pun tiro, ama në përgjithësi ç'kemos atapo. Se tash, ë uh, normal mençuria edhe aftësia është ç'të ç'marrit miruat parimet dhe rregullat e më vënë kontribut. Se më so as po, që nuk i pun, janë tani sa ideja vjen, ai di çfarë di dhënë po. S'po bën me ç'di dhënë pastaj, i shkon kallaja atë. Pastaj timozr për bozën të xmlnsëmtë të, të kontribut është edhe uniteti të bashkëpunimit. Don duhet me duhet me potencu vazhdimisht çështën e e e çështën e e e, e, e e e unitetit me apo të uvojë dhe më të çës në bashkëpunim ata. Dhe maksimalisht me larguar dallimet, me larguar përçarjet. Gjithatë të cakturat që për shembull mund të menaxhohen me dialog, me diskutim, me ndiminë të cakturat fikut për shembull që nuk janë problematike e kështu me radhë, nuk kanë gjëra që duhet mundoar për to, duhet me dinë menaxhu që me ngrit kauzat përbashkëta, me punu për punë më vëjfton. Por jo për shembull labdon domo namë kontributet, me anon për pas gjëra që fatalisht nuk e kanë të pesh. Nëna më thonë mëshka këtu barierë ndarje. Nuk ka shkëmbëquri, nuk ka kuptim i duhet i kontribuit apo. Dietar, për shkakun kam pas mendime ndryshme, por gjithë kanë kontribuar për të njëjtin kauz. Kan kontribuar për të njëjtin qëllim, kanë shërbyer bashkarisht msimit njerëzve, orientimit njerëzve këtu mëro. Pa një duhet me koment me arritje, me, me larguar dallimet. Po më ne atut, ç'është shpesh një jë problem, një barierë. Me një kauza të lartë të përbashkët që realisht veni kanë e hoj përto, popli kanë e hoj përto, e ne me të sojme me diskutua. E ka do gjira, në kodë saktuar, nuk zbatohen. Ka do gjira, fetër eshtë. Në kodë saktuar, aja është regull vetar, për në kodë saktuar nuk zbatohen. Pse? Pse zbatimi sajshka këton dhamat mada. Për ne edhim që shërjeti gësht, është një shamëll që imë musullin kohë këtash. Fëtër eshtë ne edhim që njerëz për, për vepra penale caktuara, marim dhimë caktuara, fetarisht. Dhimë, për shambull, fetarisht është dhe prejrë a dorës, fetarisht është dhe kja, kjo, ka, këtu e më gjëra që i kadlonë zotë, nësë unë i më ujë, në kuranë ato. Mirë, po, nëse një vepër penale t'il ndodhë në luft, është gjeni lufte, një, një ushtar e bën një vepër penale, për, për. e po, a kamë, tash, në këtë rast, për shambull, A zbatua deturmesh ndajti dënimi, ka dhja vlesën, edhe në esens, binë zbatimit, nuk o qi hapët dira për shtë mëllë, po binë zbatimit përshka kësa i komënësin nga frike e ekzekutimit, apo me shkub të armiku atjapëtën, me qulajme, pandaj interesi majmë është me erujtë na sëse së me zbatu një, Danim do de të tinë apo. Shikoj ç'është fëmi i mot të punën apo tash. Kjo ka shpjegim shumë më gjon, më po të, nuk ka bashëtu, por për më vonë që ka edhe gjat kaçt më loja, kaç fikse, kaç prera, mund të pranojnë kompromesa këtu në emër të një dësi pak më të mbadta. Atëherë për më vonë që duhet të poskit aftësinë e menaxhimit të mospritetimeve, dallimeve të caktuara, mos meqitetur për para, po më në mrapa, për para me gjithë shkauzat e mëdha janë e rëndësishme. Ka sallona kam sukshtur. Wa ta'awanu al-birri wa al-taqwa wa la ta'awanu 'ala ithmi wa al-udwan ndihmouni al-birri wat-taqwa birr taqwa du koncept që duhen shërmuar më ndryshe po si si përkthimi i, i shpejt i lirë është bir obligimet taqwa ndalesat ndihmouni në zbatimin e obligimeve dhe në largimin nga ndaresa ndimo çka është e juaj më ata çka bëjamu sa me gjitha dallimet që mund të kemi apo mes vete un besoj që përshamu, dhe përshamu, dhe për shembull rrjedha sociale bashkarësisht Rrezikojnë familjet tona. Bashkërisht patollim. Se cili fëmijë musliman është i rrezikuar nga këto rritje sociale. Ato nuk vënë çfarë mendimi kiti, çfarë thosni për këtë meselë, bashkërisht na sulmojnë. Apo. Pastaj për shkakun këto probleme të psharake të yoshjeve ndërmë, kë, kë kështhurje, kësh veshje, gjithë po rrezikojnë as të veshë mendimi kiti çfarë të bëjnë. Ketin këto problemet tona, bashkërisht din madhore. Për diku në edukimin e fëmijëve. Përtaj edukimi fëmive në bëj bazë të rëndësime, bëj bazë të besimit, pasaj për shambull nga përtonë, shi ka komuniteti për shambull biznesori i muslimanve, ka përlimet në laja, duhet shumë së në mi largu për më mujtë që me hapë rukë më të tjerë me të bashkëpunimit e të, të kontributit e kështu më ratë. Për të kontributit, bazën të kontribut është unitetit. Sa më pak ka unitet dhe bashkëpunim, shkën dhe këzbej kontributit. Soma ti për ko unitet, e ka bashpunim, fuqizon kontributon. Kjo rregull, cë do të them kjo bazë, çish pastaj funksionon kjo rregull e kjo bazë, i kato, ka shpjegojmë detajet pastaj. Por ne po flasim për bazën. Bashmë rëndësi shumë opium. Baza apo? Ëh, jos jotën ndruaz për prej prej rregullave ose bazave të kontributit është ajo që më më mortu kështu si profesionalizmi apo do në me konë profesionale, në gjitha aspekt, nga se kështu në kam suha Allahu dhe pegamberi a.s. Që ka përshemë, Allahu gjelë lewala në Kur'an, fletë për krimi në qive të tukës, dhe të këqërënës shumë po. E para po, të ashojë mëdhinë Allahu të në nëzujellë, pa për, e dujtë pëse, që të përfitujmë nga, pa për tëmë kërshemë, aspekti profesional i krimi të të të të të të të të të të të të të të t Thumë me rëgjejnë lë basuraj, kërvetejnë. Këqërën qëllën të tokë? Këqërë? Jo një herë, këqërë duherë. Jo edhe një herë këqërë. Ja, thumë me rëgjejnë lë basurë. Këthej shikimin sardur, sardë kiqef këqërë. Qërë ka më këthu shikimin një, dhe anë? Këhasiën? Ua, këhasiërë. Ka më këthu, apëtan, shikim dëmonë, i lodhën e i dështumë. N wa as-samaa'i zaatil hubuk innakum la fi qawlin mukhtalif Allahu jazzalla watha pa sha qiellin hubuk asht doon i i i thur i qendizur bukur meje perfekte innakum ndersa kur vjen puna te shturja e te kaosit innakum ju jeni fi qawl mukhtalif ju jeni perçom ju jeni kaos ama shikoni qiellin shikoni tokun allahu na thrat se të organizojmë në kuptim profesional, gjithë shka është ma mësëmire bukur, që të na ka di me meditu qilën e tukën e këto, ma dhe dhe me ukrenu me zutën të bare këtara, që është gjithë shka perfekta. Pas ta edhe ka thonë pegamber e sotë, inë Allah ju hibbu i dhe amil e hadu kumë amelen nën, në të kina, Allah o dënë kur dikush e bën një punë, e bën si masmir i punë. Na është u e në punë, në shkele shka, nërë bon, t katastrofën. Ni ni a din bitte bitte tashën me Ivan. E shaham pak nësta, po interesante. Sa saç po, por do të, edhe këtu për dot me kopën. A. Ka ka pushëm të bësh apo përpjekje për me bënë Ilajica këtu. A din as tekstë, as midia, as performance. Katastrofale burra, ma mirë mos dëne vëllai. Mos dëne burra. Ti po të më konkurru, a din kuina? Don të po do të cilësmos më nguk këta me këmë nguk. Po të me qita për ishtin më shumë e ngu ato. A përëmë. A përëmë. A se një emisionë, që ka të kohë? Mëna më e ku më e mire. Më e mundësive. Normalës, a ti ka mirë a mi postoak. Kë përëmë që me u të regu që është bëni për pjekëm, më për. Për. Andaj, e, e, e, e, e më, më, më, më, më, më përfi, e mire mundës shma. Aspekti profesional. Përëmë. Aspekti profesional që më mundë mi përshqë. Tri gjera. Për. E para. Kofëtër të profesionalizmë po flasim për thon, e, e, cilsin kulminante, për pjekin e vazhduqshme për me bëmat miren, që ka profesionalizm e para. E dyta, profesionalizimin në nënkuptan i nënkuadrimin e të gjithë profesionistëve për me bëni puna. Për shambull, e, për më duke që kello që kështu, s'ka vendur të veç një njëre, për më lyhët dikosht vendos, nga se ka shien e lyhë. Sëm. Po po me kon xhamat dikuër vendos sa pun. Sa e din më mirë. Por sa so më shumë profesionist inkuadrojm në kontribut aq so më profesionali mëpton. Sa më individualist je mëpton dhe mënojm se këtë dijm aq më të dështuari mëpton. Pa marrë mendimin e të gjithve. Wa'amrum shura bainum. Allahu tha, e çështja beso me çka është, ata konsultohen me Zotin. Konsultimi, konsulto personi me Zotin. Sa ke mi për shemb asamblën në e të muja dëshme, asamblën e të muja domon kujën e me, memë Çindra domon dietar doktora shkencësorë por më dinë vendim të caktuar për shemb a bën kjo a bën kjo. A dinësin aty asambli ato ato quhen domon asambli vetëkot. Donë anë kan fetar. Po mësoni koha me 10ra madje me çita doktora mjek, për shembull ekonomista. Se kurdo më më don vendim për kriptovalutët për shembull. Duhet më bëni përshkrim profesional çka ndodh aty që mbahet për një personal profesionist vetar pasaj më thonë që ndlimin. Së punë e të ndonë aspejë i profesionistëve, për tëtënë. Kemi, për shumë, qështja komplikime mjekësora. A banë më ubojë të nësplanë, të jazë banë, a banë këmë ubojë. Nuk mundën djetarë të sistemë vetë vetë ju, veç tune, vet për i feko tyhne, më ardë të këngluza, duhet me vetë mjekët për shkumë agendin. Që kanë do të këtë aspekt, për shumë, të abortit, të kja, kanë e nevojë. Sama të i për konzumë me profesionistë Ëkë kë kë ditë fetari, ajo pasi i ka të gjitha paravecës, edhe përshkrimet e bëra nga profesionistët i krahason me argumentet fetare që ai diçme bon, e bën vëndin konkluz, po jo vetëm atë. Jo vetëm. Ado, elë kë, elë gjithashtu të dëmon, nuk kupton kur flasim për profesionalizmin, me njëse këtu jeni edhe domon aspekti do të thësisë aspekti i i i i i, i demon ekspertave e e e e i provojë të ndëshme edhe përdorimi i mietave të ndëshme. Nëse sa më shumë mietë përdor, jemi më profesionalë. Kemi shumë mietë sot që janë klientë të mirë, poshtë përdorim ata. Ka mundësi të përdorova. Ka mundësi të përdor. Mieta të mira sot avdomo. Ka mundsi. Ose për shembull, mieti i caktuar, a është përduar në profesionale? Mieti i caktuar. Kemi për shembull sot Facebookun apo. Sa e për mëslima në Facebooku në sërpë, ta është ka fallu tiktokën me të mallë, se kjo kjo, kjo përshamallë. A përdojmë i personale, sa so ka mësi, sa so ka sënë, apo na përja saj kejtë që a mund më përdojmë i këna marrë një pik dërug, dhe, ty, kje, të vogëtë, që aty kejtë që aty nga të shkuatë. Bëmë pak ma kreativ, ma personalë, marrëm konsulta, këshilla, kështë të mëraqë që ti përdojmë këtë mjetë e. Sa ka mësi ku telefon me, me, me të frun Ka mundësje, mjetët shumë të mundë që mundë përdojnë mërë. A ne sa ma të për mjetë të përdojnë, sa ma të për njerë të konsultojnë, sa ma të për cilëci së nëjmë, aqëma profesionalimë mërë. E a duhet me investu vajtë me një këtë, edhe me trejnime, edhe me konsulta, edhe me ledzime, me u, që përdojnë këta me u update u, vajtë me është njëri, me njës përpara. Dush me njekë trendet e regullës, më njështë at Nji me konst profesionist në çdo fushë, nuk i përcjell zhvillimet e fushës tës, s'ka mundësi të me konë, me kon në radhë të parë. Ja brapa, smonej apo. Një aplikacion dal çetp sistemit apo. Prandaj edhe hojllarët, edhe xhematët, çdo më kontribu duhen nga fusha ty me updatu me të dhënat e fundit, me përcimet e fundit nga fusha ty që ka, çka thuhet, çka bëhet këtu me radhë. Për këtë është aspekti personal. Përshëndetje sot Bozo Goti ditore mundoni studime, përpjekje, seri, për tema caktuara, dizime të mëdha që bëhen. Nëse si përcillen këto punë, takimet niveli të nota botnore të diatorëve, si për çdo seminare, si për çdo punë, çfarë përcillen apo. Më dit, çfarë libri ka dalë, çfarë riviste ka dalë, çfarë zhvime, çfarë debati po zhvillohet. Do të më jepë këtë, më shumë tip më nik, më shumë një profesional apo. Se arajs perfeksionojsh në vlerësimi si jotë. Dhe kjo të kërkojmë apo. Dhe gjithashtu të them vozr, ë ë Baza e gjashtë është, është se kontributin në kuptuan se bazë në kuptuabën është se kontributin ka të bëjme përfshirin e të gjitha kategorive të shështërisë atëm. Dhe me thonë, nëse na bëjmë kontribut dhe kontributin unë i shërben vështë një kategorije të shështërisë atëm. Mon tjetë, shumë shërbim okej, okay, shumë reglonë, por mbetja jashtë e kategorive tjera në bëndë manë gëtë atëm që ka për shumë, Allah Gjellua ka të regu pejgamerësëm edhe tek idujtarët, edhe tek ateistat, edhe tek kryshterët, edhe tek qifutët, edhe tek të te pasërit, edhe tek të te varfët, edhe tek gratë, edhe tek burët, edhe tek gjunashartë, edhe tek devatshmit, te krejt karë pejgamerësëm, me të gjithë ka komunikua për tënë, me të gjithë ka komunikua për tënë. Bene, ka libra që i ka mboë për shumë për shumë për tënë, si i ka të rektu pejgamerësëm, prapo Putin e pediatot në Kaspiku, shikatet u thmit, shikatet u groh, shikatet u gjuna qort, shikatet u armëjt kundërtarët apo. Atë më kontribut, më, më kujdes për shëndosje. Ti jonse për shembull kontribut nësha shumë fuqë grup terinia. Ose kurëse të studenta apo. Po në gjong për shembull kontribut që ka bërë më në janar është i dopt Skopje. Pastaj për shembull mund të ketë kontribut ë uh, ë uh, ë uh, uh, më më me shtëza të mësme. Po s'ka kontribut për shembull veçancë i, veçan i ofronështa edhe pjesë të adhe, pak më të avancuara për shembull, intelektuale, akademike, skancorë, të gjitha ato. Pa i kontributin kupton një gjithpërfshirje, qase Islami është gjithpërfshirës. Nëse na, nëse na fokusojmë në katricë të caktuar të veçant, ne kemi, në ç'muaj shtamin. Kimë thonë se Islami është vetëm për çesë njerëz në gush, apo për gjeta apo. Nuk do më kontaft që ma aktivizojnë njerëz të profileve të ndryshme që rreth i shërbejnë profileve të ndryshme. Megjithëpë me pasot, pa me kontribut të të mos tash në, në kupton një gjithpërfshirje çdo aspekt apo. Edhe në aspektin e kategorive të njerëzve, por edhe në aspektin e problemeve të njerëzve. S'ka primë që ka njerëz, për shembull apo, edhe s'ka kontribut me asistat për nejmë. Ose ka kontribut, por minimal, s'ka bashkim me kontribut ato. Tenton një dy mezijdat për lan, po të shido ato. Për të, të, të. Për më shiku, çollimi i Kosovaria, ku po lëngan, ku po çalën, ku i kotelash ato apo. Rinija ku i ka, familja ku i ka, bashat ku i kanë, raportet prins mi ku i kanë, kjetën këtu, këtu fushë, etë shumë ta, për tënë. Pra ne, për shambull, imam neviu Rahimullah, në limën e tiri Adusolehin, e ka një kapitull apo, babu këthret e bua bil khajra, për tënë. Kapitullu që fletë për, dhe më thonë, shumësin e dyrëve të khajrit, për tënë. Shumë ka dyrë të khajrit, për tënë. Së so shush një dhejra, për tënë. Direksor, a, direktor, a, direktor, a, direktor, a, direktor, a. Çfarë dërtë do të më fshilë atë? Përsinë kufizoj unë në një solapë të dalë. Çfarë nën? Ka shumë amtë. Edhe nuk, nuk është kjo sigurisht, po do më punoj tani me prë, është 7-a në dhjetë, është i rregulluar është se çdo sot të plotson në 6-ën, se ë nuk duhet të më ufokuzoj në katuër të caktuar, po nuk duhet edhe më kufizuar në mënyrë të caktuar për menur që kontributit për fejt bëgat veç të majhë të ujtë bëgat. Ase kontributit për fejt madhë veç të majhë dërësë. Jo, është i gjonë, bapë. ka shumë mundësija. Njeri ka mundësijit, na në finë tonë që kemi? Te besu mu kefivojqë e hejhike, sadaka. Me keshë o kontribut. Përveç me keshë, to mu në me keshë. Një budhësirë latë të mëslimar me sadaka, elkellimet të ta ibe sadaka, fjallë e mirë sadaka Te mëojmën sa dogmë fjalë. Sa ka ndonë izri brengjë një fjalë ka qenë domethënse. Ka pas kthim të madh. Ka pas po kontribut madh njëri me, me që ka më. Të sijë, më çka ka pas mundsi jam thënë. Në shprehje përmanden në rastin e bashan uveset Kardit Rahimullah Radiyallahu anhu. Çka ka qenë domon ëëë ka jetuar në konë pejgambertarëson posha pas mundsi më tek u Muhamedi Ali Sallallahu alaihi wasallam për shkak se ka qenë në kujdes për ne ul në Tim Yemen ka qenë e ka lëvdur pejgamberi alaihi sallallahu Pozo thuat se ka dal natën edhe ka shpërndar pjesën e mbetur të ushqimit. Edhe tepris në teshave të tua. Edhe ka një zot nëse sontë dikush për musliman vihet unt ose ka ftoft muslimër sonë bona çamujta. A ke buçë çamundsh me mot? Unë e kam mos pajtimëzë, a mund me thon Allahu azza jilara unë bona është e bona çeto. Mosë merrem opinde se dikush sontë devion, a bon sonë bona çamujta. Atë është bejë gudhërim në Allahu e lata, bona çamujta që këna mundë si përbohë po shumë, mi në po, dhe më honë të ndëlazër djetarë kanë thonë kur bëjt fjarë për kontributin, në qitë pjesë në qitë të, duhet me pasë parasysh 2 aditë, me pasë parasysh 2 aditë, shumë duhet me pasë parasysh 2 aditë, pa dhe dy për, për me kuptanë. Hadith i parë, la jahkira në ahadukum minel ma'rufi sheja, mos përboz një astë një lajtë njësisë, gjësë hurme mos e përboz, dhe më hon të mundësime që i ki e para, dhe e dujta aje që qe, i seka, bëjnë shumë asë mire, bëjnë shumë asë mire. Përëndaj, njeri për shemë për të nëvëzër, nështë të mundësia me vesh teshën dalën. Ka firma, pa firma, ka të një farë. Qërë dhe kofë njeri e vesh, në kështë kështë me pas me mark ose me transaktumë në teshën, në kështë me kone pas. Më në shumë. Ta, gjamin nuk mush me parfimos. Munësh. A mush me... Mu, po, Andodh. Së së më një parfimos. Së së më jo. Po a mush më shkën me, me shku në gjamin pës me, me shkët të zhut ikan. Munësh apo. Edhe kjo më mundët. Shkët Islami a ka mundëzuhit. Ski mund si parfum me bo. Po edhe s'pa ku mëse... Ambientin me... është vera një mund... Pra, Komos ju tash në namë kënaqem, muzi shumë xhenë me, me me me me pastru vetën, të më pastrua ambientin ku falem, më pastru vetë si tonë, Abdusonatonë, mund të bërtë ato. Çka ku golatë? Çka ku golë me iniciativë ato, do më prit me me me me bashishta me, me organizo kit puna? Gjermoti ato. Jamia. Me fshia Abdusonen, më ndegatë për shembull vetë e vë, Abdun. Me kont pastërta vazhdimisht për shembull. Në me të me kuajnë me i të pergjësë të gjyri nga ti po. Minimu. Ko paskohen, një gru e ka shri gjaminë. Gjamin, një gru e ka shri gjaminë. Ka vdikë. Se ka pa përgjami nësasë, të së dhe me ku është e gru? Ka në ka vdikë. E Resul alla. Po, ka qenë përgjënsëm i lodhë një një gjumë pjullëthimit se ka në pritë gjumën. Ja ka më falë të sabët ka. Kjo e gru e dhe në përmërej. Gru e eh, e më bëjë thjesht parona, orështhin hadith, sa të të lasna për ta, për shka? Hama. Pse e ka një dhëgatë në gjemisa? Përgambiri sasë më thëtë, më jam prezentu vepert u mejti tim. Ja ka mundësu Allah u gjallë u ala me i pa, përgambiri, qka bon u mejti tim asina? Qka bojmë na? E ka pa po këta, e ka pa po këta. Thëtë përgambiri sasë më thëtë, në kuadet veperet mira, ku më pa një thërmi që dikush jamisër, e ndzirë për gjem Një trush, tu e dalë për gjemisë e mene që për jashtë. E ka rejshru Allah, gjerle, lewarat, që e lehorat, që ka është punë që i dikush për i metë të për nëpër. Në e në ometi që imani unë i ka shtatë të, të sadikë, apo, e në ometi ku busjeshtë që është sadak, që tash, ku fjallë është sadak, ku largimi i pengesë është sadak, është pjesë i imani të për nëpër. Aje mos kurzo, ja kështot, ja me kaqë, ja me këto kushte. Puno me kushe që ki, puno nga, nga, nga mundësia që ki, puno nga shambull bënë, të ke fundit ta unë, i mirë, krye punën që është duhet, puno halal, një fjallë të mirë thujë, ki mundës i këto me bëmë të. Përmenda Allah në Gjelle Huala. Që ka për shambull e gruja që e ka është kujtisë për flakëte qikës faraunit të fa. E ka krej qikën e faraunit e ka i dis flakët të i këra krahen i ditë pidore e ka koko në bismillah nuk njësh nuk njëma nuk the faraun ka një zote më është Allah edhe e ka ndenu u shkun gjenet, me një përi krahen për. a me e ka ngritë amë në Allah gjelë dhe uala sot është e përmenu nësi shambut një gruje që me i krahen dhe me dhënë i ka thonë faraunit si e ti zote, për. me krahen a punë e madhe për. dikush me ka, dikush madhe përndaj, në bazë e Kontributit është masë për buzë, masë në nëqma, masë në mlesa, doonë mundësi që i kjefë, por mundë dë bëhet punë e madhe, dëmëhonë <coughs> me shumë sëne, largimi pengjesës, dëmëhonë buzë qeshë e shumë e shumë tjera, si kështë në kam su pe i gamberi Alehi Stratus Rambu. Pra e të në vëzër, nëse na këtë, këtë koncept të kontributit e shtrimë në gjitha ndemon uh, uh, uh, furstë etë me gjithë atë potencialin tonë rreth na vazhdimisht kënaqen në aktivitet por kserova me vëmendje me vedi me organizim jo me shtytje edhe shtyre të tjera ato kanë kahta doin por ka ti po edhem se duhet me shkuaftë në forma të ndryshme ed nuk diet cilit kontribut Allahu ja berë chat e më të përmendur ato e më të ngjëll nuk dieta nuk diet Kur ka vdek ka Abdurrahim el Sadir rahimullah on pediatore të thefsilit të diëtor të fekut njëor hoxhai Shiu Thimin rahimullah dhe oqshojat mallë donë është njëor është po i thefsilit i thefsilit Sadish përkthyoam kur ka vdek rahimuhullah një nga diëtorët e ka pa ondër po më tash na mundo në qmirë normal kuptim na spo në dispozita por është një tregues që do të thonë i shërban çti kuptime që po flas apo e ka thonë Si a dole, në atë në vorët. Thot, elhamdule, e kalovë. E kalovë për jimin, dole natë tonë. Thot, me qka mas shumë ti u vlerësova? Thot, me fatia që u pa thamësu thmive në me këtem. Aj ka tefsir, ka fik, atë në solibët i ka, so fetëfane e kalovë. Ato kete, Allah, ka më shumë, apten. po Allah, o gjëllë e ola e ka vlerësova në njërë dëveçantë, një në fatia e ka mësut dë thmive. Sa ta ta në kërën rritë nështë Atë ndërmand jam son diku të shkruan ata po. Unë di se sot njerëz. Dëzojm kuran çaj bukur, çaj mirë po. Brendit net isha milion, a di son meqen kuran apo. Mashallah, ku ke mësuar? Ma bëron gramatishi asën sian japën. Që ty bufal keten, unë s'di kush është. Çaj themi ka, është ç'mrai. A i themi kam mësuar kuran apo? Apo kupton? Apo. Ma anë tash libri u shkuan e bëk jasht, ama këta bashkë qil shkollë kuranit e shka, ama s'ka, çfarë hisja pa shkollë e këtina. Prandaj mos nçmakon, nuk dieta apo. Ti e lënë sen e bën sen. Diku ti thua di çka? E suti. Çkjud me komentarit i kontributit ton apo. Gjithpërfshirës mos kurza kushte. Ja po, po, si më te kraposën filan xhamin, te kraposën kët xhemat, te kraposën i kanalit sikur po tek shum pos, po sikim çka kanë më bon? Veprojm bra municjet tona në po. Nëse i shuzim municit që i kemi, ja po Allah bëre çet. Edhe rit e i shton e mundson tjera që sot nuk kemi, që është, man, e kemi më ton. Qi është domon pjesa e funde. Pande këtu në shtat baza që kanë dhe me kontributin, ku sësla bazë, pa sta i ka shtëlimet e spejgimet e dhe, dhe pa dyshim, nga se bazët pa dyshim jenë shumë ma përmbajtësore, e, shumë ma të jela se që të ketë mundësit përmredhen të gjitha me njëgjërat, parësikur se tharë desha që përmene disa bazët që të kemi parasysh, biçka du më të mëndërtu të mënë koncepti i, i, i kontributit edhe i aktivizmi, i aktivizmi ton edhe i pjesmarjes ton shëqore, kur bje fjale për aktivitetin fetar edhe regulim në qështëve me bazën fetar. Allah u gjellë u në mësoft, në uzoft, në dhasht, ambicje, vunet, dëshir, në e përnuft, Allah u gjellë u në kontributit tona, e përshimit eventuale, Allah u në falët. E kaqë për këtë pjezot i shpër left, u sallallam ala Muhammedu ala Ahli, u sallallam ala Ahli, u sallallam ala Ahli, u sallallam ala Ahli, u sallallam ala Ahli,